Таку можливість приніс посланець у листі від Дона Мігеля. Іспанський адмірал урочисто клявся перед Богом, що коли пірати відхилили його великодушну пропозицію і не склали зброї на чесних умовах, то він пильнуватиме їх біля виходу з озера і знищить при першій їхній спробі вийти в море. Якщо ж вони попереджав Дон Мігель, затримуються з відплиттям. То він, тільки на в його ескадру прибуде п'ятий корабель Сан-Тоніньйон, який зараз поспішав на з'єднання з ним із Лагуайри, сам увійде в озеро і захопить їх біля Маракайбо. На цей раз капітан Блад сам не витримав і вибухнув гнівом. «Відчепіться і дайте мені спокій!» Різко обірва він Каузака, який, повернувшись, знову почав суперечку. «Повідомте, дона Мігеля, що ви пориваєте зі мною, і будьте певні, що він пропустить вас і ваших людей, сто чортів йому в пельку. Беріть шлюб і забирайтеся!» Каузак, звичайно, так і зробив би, коли б у його братів була думка одностайною у вирішенні цього питання. Однак у зажерливих, підлих, піратських душах жадібність взяла гору над страхом. Якщо вони поїдуть, то, звісно, мусять залишити свою досить чималу частку награбованого, а також і рабів, і полонених. Якщо ж капітанові Бладу пощастить вирватися звідси, а знаючи його винахідливість, вони допускали таку можливість, то він забере їх частку. Отакими От невеселими були їхні роздуми, і кінець-кінцем, незважаючи на всі умовляння Каузака, його недавні прихильники перейшли на бік Пітера Блада. Вони заявили, що з ними йшли на ризик, з ними вибиратимуться звідси, якщо не загинуть. Це рішення з важким серцем передав Бладові того самого вечора сам Каузак. Блад Задоволено вислухав Каузака і запросив його взяти участь в нараді, на якій сам обговорювався план дальших дій. Нарадиця відбувалася в просторому дворику губернаторського будинку, в якому зараз жив Блад. Посеред дворика, оточений аркадами кам'яного чотирикутника і затінений плетемом повзучих рослин, вигравав прохолодний фонтан навколо якого розрослися апельсинові дерева. Тихе вечірнє повітря було напоїне ароматом апельсинового цвіту. Такі архітектурні ансамблі, досить приємні зовні і всередині, будувалися мавританськими митцями в Іспанії, а звідти іспанці потім перенесли їх до Нового світу. «Військова рада!» з шести чоловік до пізньої ночі обговорювала план дій, запропонований капітаном Бладом. Величезне прісноводне озеро Маракайбо, живлячись водами двох десятків річок, які стікали із засніжних вершин, що оточували його з двох боків, мало близько ста двадцяти миль у довжину і приблизно стільки ж у найширшому місці. Воно мало форму величезної пляшки з далеко витягнутою біля Маракайбо в бік моря шийкою. За цією шийкою озеро знову ширшає, а ближче до моря його перетинають два довгих вузьких острови – Віджілас та Поломас, які закривають вихід в океан.